Slava de șartă. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vodați dați unii altora? Ioan, capitolul 5, versetul 44. Să nu umblăm după o slavă de șartă, ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Galateni, capitolul 5, versetul 26. Slava deșartă este o ghiulea pe care diavolul o leagă de picioarele credinciosului. Nu mai poate face niciun pas pe calea Domnului Isus. Slava deșartă este cel mai răspândit păcat printre păcătoși. Slava deșartă este pentru milostenie și pentru orice slujbă frumoasă, ceea ce este o travă pentru cea mai bună mâncare, o strică. Multe din rugăciunile noastre nu urcă la Dumnezeu, pentru că ies dintr-o inimă plină cu slavă deșartă, asemenea rugăciuni sunt păsări cu aripile tăiate. Echilibrați, liniștiți și fericiți sunt numai cei care nu umblă după slavă. Slava pe care o dă omul și lumea este trecătoare și lasă în urma ei amărăciune și întuneric. Ați atribuit ceva din ceea ce știi că este al lui Dumnezeu, înseamnă furt. Dumnezeu nu se mai laudă cu oamenii care se laudă singuri. Cine umblă după slavă de șartă, este veșnic bolnav. Slujba Domnului Slujiți Domnului Romani, capitolul 12, versetul 11 Ia seama să împlinești bine slujba. Coloseni, capitolul 4, versetul 17 Slujiți Domnului cu bucurie Psalmul 100, versetul 2 Slujba Domnului este viața credinciosului, numai atâta trăiește cât lucrează. Adevărata slujbă pentru Dumnezeu este numai aceea care este făcută din dragoste și cu bucurie. Adevărata slujbă pentru Dumnezeu este aceasta. Să trăim viața în așa fel ca el să se poată lăuda cu noi. Slava creștinului adevărat este de a împrăștia viața lui Hristos pe unde merge. Adevărata slujbă pentru Hristos este mărturia pe care o depun pentru el prin trăirea vieții și învățăturii lui. Adevărata slujbă pentru Hristos și adevărata viață de creștin este numai atunci când îl duce pe el, viu sufletelor. Adevărata slujbă pentru Dumnezeu este slujba pentru oameni, pentru nevoile lor duhovnice și trupești. Adevărata misiune pentru Hristos este aceea de a chema sufletele acolo unde ești tu, căci nu are putere chemarea vinul la Domnul Isus dacă ea nu este însoțită de... Vino aici unde sunt eu, căci aici este Isus. Adevărata lucrare duhovnicească este învierea celui mort în păcat și zidirea lui în Hristos. Adevărata slujbă pentru Dumnezeu este să oglindim în viața noastră slava lui Dumnezeu. Slujba lui Dumnezeu este adevărată numai atunci când cel care slujește este predat 100% lui Dumnezeu când de postul și rugăciunea însoțesc slujba pe care o fac. Slujba Domnului care ni s-a dat prin har este așa de însemnată ca și viața. Adevărata vestire a Evangheliei este numai prin Duhul Sfânt, căci fără Duh Sfânt și diavolul vestește Evanghelia. Adevărații urmași ai mielului sunt focul ceresc oborât pe pământ pentru a prinde în omenire viața cea nouă. Creștinismul adevărat este un mărturisitor necurmat al lui Hristos și al nădej din făgăduințele lui, lui Dumnezeu. Cine nu mărturisește nu-i creștin, lumina mărturisește în continuu. Cu nimic nu împiedicăm mai mult lucrarea de mântuire și de eliberare a sufletelor din robia vrăjmașului decât printr-o viață robită de lume, de frământările ei, de patim, de lucrările noastre pământești. Numai sfințenia te punește, păstrează în slujba Dumnezeului cel Sfânt. Numai cei care își trag umezeala din râul care curge prin cetatea lui Dumnezeu, numai ei sunt plini de suc și verzi, aducând mereu roade. Numai cinei sfânt poate duce pe alții pe calea sfințeniei. Orice răscumpărat al Domnului trebuie să fie chiezaș pentru sufletele care n-au pornit pe calea mântuirii, aducându-le pe această cale. Numai cel născut din nou, care are fire din Dumnezeu, poate să vărși slujba lui Dumnezeu. Naturile deosebite se resping și nu pot locui împreună și cu atât mai mult nu pot conlucra. Nu poți călăuzi pe alții pe calea neprihănirii dacă tu nu mergi pe această cale. Numai cel care trăiește ceea ce spune va putea convinge pe altul. Numai atâta timp lucrează cel credincios cât înalță pe Hristos în el. Lumina este mijlocul cel mai puternic prin care putem atrage sufletele la Hristos. Viața are valoare numai atunci când folosește celor din jur și e folositoare numai prin lucrările ei. Când nu mai poți convinge pe cineva despre un adevăr prin vorbe, atunci trebuie să-l convingi prin fapte. Lucrările sunt argumentul cel mai puternic, în fața cărora nici cel mai răi dușman nu poate spune nimic. Cât de frumoase și cât de scumpe ar fi jertfele, dacă nu le păzești, Vine vrăjmașul și le întinează, iar o întinată nu este primită de Dumnezeu. Nu mărimea lucrului, nici forma în care este făcut, ci starea inimii, iată ce prețuiește Domnul. Numai oamenii născuți din nou pot fi preoței lui Dumnezeu, ei au pe inimă, ca și Dumnezeu, mântuirea păcătoșilor. Dacă lucrarea Domnului propășește în lăuntrul meu, propășește și în afara mea. Lucrarea lui Dumnezeu propășește numai prin sfințenie. Nu poți salva sufletele naufragiate dacă tu însuți ești un naufragiat. ocupându te de altul, te ocupi de propria ta ființă. Întărind pe altul, te întărești pe tine. Mai întâi să curățim pragul casei noastre, dând la o parte zăpada care s-a pus în timpul nopții și apoi pe pârtia făcută putem ajunge la casele altora. Mai întâi să fim noi ceea ce trebuie să fim și apoi să ajutăm și pe alții să fie ceea ce trebuie. Să fim noi cu adevărat în Hristos și vom putea atrage și pe alții la El. Numai când legătura noastră personală cu Dumnezeu este adevărată, ne trimite El în lucrarea Lui. Dumnezeu nu vrea mai întâi munca și forța noastră în lucrarea Lui, ci El ne vrea pe noi pentru sine, vrea dragostea noastră. Numai cei iertați și izbăviți de sub puterea păcatului pot fi trimiși de Dumnezeu ca să izbăvească pe alții de subrobia păcatului. Dumnezeu nu ne-a mântuit numai pentru a vorbi frumos, pentru a cânta frumos și a avea o purtare deosebită, ci pentru a sluji. Cine umblă după slavă de șartă sau câștig mărșav nu poartă cu adevărat Evanghelia. El se folosește de Evanghelie, dar Evanghelia nu se folosește de el. Cine poartă vestea bună, Evanghelia, se duce vestea. Să nu porți Evanghelia ca să ți se ducă vestea, ci să ți se ducă vestea că porți Evanghelia. Numai atât trăim cu adevărat cât nu uităm de scopul vieții noastre, Hristos, înălțarea Lui prin noi. Mărturisirea adevărului este scopul vieții pământește a urmașului Lui Hristos. Nu putem rămâne tari în mărturisirea luminii decât atunci când purtăm lumina cu noi pretutindeni. Credincioșii sunt purtătorii seminței adevărului lui Dumnezeu prin lume. Numai cine știe să se retragă din toată frământarea lumii poate ajunge slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Numai sufletele lucrate de harul lui Dumnezeu pot deveni lucrătoare împreună cu Dumnezeu. Nimic nu-i mai respingător ca omul care vorbește frumos, cântă frumos, scrie frumos, dar trăiește urât. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, scriem psalmul 19 cu 1. În adevăr, numai cerul, inima care a devenit un cer, aceea îl mărturisește cu adevărat, fără vorbe, fără gălăgie. Unde este Hristos, acolo este creștere și înmulțire. Totul este deșertăciune afară de iubirea către Dumnezeu și slujba față de el. Nimeni nu supără pe Dumnezeu mai mult ca jertfele aduse în loc străin. Adevăratele jertfe se aduc totdeauna în liniște. Cu cât suntem mai vii pentru Hristos, cu atât suntem mai roditori în lucrarea Lui. La rădăcina tuturor insucceselor noastre în lucrarea Lui Dumnezeu stă viața firii vechi din noi. Moartea ei este cheia biruințelor și roadelor. Ținta vieții pământește a celui credincios este de a sluji Domnului prin pilda vieții sale. Orice slujbă pentru Dumnezeu, care nu e însoțită de viață sfântă și curată, face rău lucrării Evangheliei și nu este primită de Dumnezeu. Numai atâta timp avem valoare înaintea lui Dumnezeu și putem fi folositori în lucrarea sa, cât timp arde în noi dragostea prin Duhul Sfânt. Inima care nu se mai ocupă cu Dumnezeu ci cu lucrările lui, se va ocupa cu lucrările pământești și cu păcatul. Gheața păcatului și a morții nu se topește cu idei reci, ci prin focul dragostei, prin înflăcărarea vieții cu Duhul Sfânt. Numai ceea ce este fierbinte este folositor cauzei Evangheliei. Pe ogorul Evangheliei nu se poate lucra decât cu unelte fierbinți. E una să te ocupi cu lucruri religioase ci cu totul alta să fii în slujba duhovnicească a lui Dumnezeu. O lucrare izvorâtă din credință, chiar dacă e mai simplă, va influența spre Hristos și Sfințenie, va trezi sufletele din moartea păcatului la o viață nouă. Orice lucrare izvorâtă din credință și pentru slava lui Dumnezeu va fi binecuvântată și însoțită de putere. Dumnezeu privește nu la lucrarea făcută, ci la felul și starea din care a fost făcută. Numai cine își dă viața poate aduce pe altul la viață. Numai în măsura în care suntem lumină putem nimici lucrările diavolului și prin nimicirea acestor lucrări dovedim că suntem copii ai luminii. Prin nimic nu se pot nimici lucrările diavolului decât prin lumină. A fi în Hristos înseamnă lucrare necurmată în mijlocul luminii fără Hristos. Dacă te ocupi de Dumnezeu și lucrarea Lui, și El se va ocupa de tine și lucrarea ta. Viața de credință înseamnă lucrare, numai lucrarea dovedește că suntem în credință. Dacă n-ai braț puternic pentru a aduce pietre mari, tot poți duce pietricele. Nici o rătăcire n-ar mai fi în creștinism dacă toți creștinii s-ar țin în această vestire, viața. Numai cine s-a întors la Dumnezeu, cine a fost născut din nou, este pus în lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni nu-i mai frumos decât a trăi și a lucra pentru Dumnezeu. În slujba lui Dumnezeu numai cei sculați sunt folosiți, sculați de pe patul păcatului și al comodității. Ca să duci sufletele la Hristos înseamnă al duce pe Hristos sufletelor. Oricât de frumoase descoperiri în tainele adevărului ai avea, dacă ele nu sunt duse sufletelor, nu au nicio valoare. Numai cel căruia Dumnezeu i-a descoperit cuvântul său și pe care apoi îl trimite în propovăduirea lui, este cu adevărat slujitor al său și folositor sufletelor. Nu orice activitate religioasă și nu orice învățătură cu nuanță biblică poate fi luată drept adevăr, ci numai aceea care duce spre împlinirea gândului și planului lui Dumnezeu, unirea copiilor lui Dumnezeu. În lucrarea a izbăvirii de păcate pot lucra numai cei izbăviți de păcate. Întemnițatul nu poate elibera pe un alt întemnițat. Numai cine are pe Hristos îl poate duce și altora. Comorile pământești, cât și comorile cunoștinței adevărului nevalorificate, adică neinvestite în oameni, se pierd. Sunt furate de hoții timpului, îmbătrânirea, boala, uitarea și moartea. Existența copiilor lui Dumnezeu pe pământ trebuie să fie o necurmată mărturisire a numelui lui Dumnezeu și a Evangheliei sale. Un creștin trist și stăpânit de îngrijorare și teamă face serviciul cel mai rău cauzei lui Dumnezeu pe pământ. Adevărul Domnului Isus mărturisit cu lacrimi, chiar dacă e spus mai stângaci, pătrunde mai ușor într-un suflet decât dacă același adevăr ar fi spus într-o formă frumoasă de vorbire, dar rece. Faptele noastre sunt cea mai puternică limbă cu care mărturisim că Isus Hristos este Domnul vieții noastre. Nu poți purta poverile celui slab dacă nu poți lăsa din pretențiile tale. Nu este altă preocupare mai mare, mai limpede și mai desăvârșită decât pătrunderea voii lui Dumnezeu și împlinirea ei. Cu ceea ce te hrănești duhovnicește, aceea vei pune în mintea oamenilor. Libertatea față de lume și față de tine te ridică pe treapta de rob al lui Hristos cine nu se ocupă cu Dumnezeu și cu lucrările lui, în mod natural se va ocupa cu alte lucrări care îi slăbesc puterea duhovnicească. Nicio slujbă nu e mai importantă în acest timp al harului, pentru cel credincios, decât aducerea sufletelor la Hristos și limpezirea lui Hristos în suflete. Cei inviați în duh mărturisesc cu adevărat învierea Domnului Isus. Cine a înviat cu Domnul Isus cu adevărat, se vede. Lăudând slava Harului lui Dumnezeu, facem slujba cea mai frumoasă și mai necesară sufletelor. Numai omul care a pătruns voia lui Dumnezeu poate fi folositor sufletelor și face cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea întregi pentru sine, numai când toate încăperile vieții noastre sunt ale Lui, ne poate folosi în slujba sa și se poate bucura de noi cu adevărat. Orice creștin adevărat trebuie să facă alți creștini, adică să câștige suflete pentru Hristos. Fiecare creștin se ostenește în ceva, cine nu se ostenește în lucrul Domnului se ostenește în lucrările Pământului. În lucrarea sa Dumnezeu are nevoie numai de oameni goliți de sine. Cel nepăsător și leneș nu poate face parte din familia celui care lucrează în continuu la mântuirea oamenilor și la desăvârșirea împărăției sale. Cel din ajutor pe care îl poți da lucrării lui Dumnezeu este ajutorul pe care îl dai lucrărilor lui Dumnezeu. Cine se ține de slujbă este ținut de slujbă. Numai atât a trăim duhovnicește cât lucrăm pe ogorul lui Dumnezeu. Slujba de a fi lumină trebuie să o aibă orice răscumpărat al Domnului Isus, și această slujbă trebuie să fie neîntreruptă. A iubi cu nepărtinire și a dori din tot sufletul binele și fericirea semenului este una din condițiile de bază ale adevăratului slujitor al lui Dumnezeu. Cu cât suntem mai ușori de cele materiale, cu atât devenim mai potriviți pentru vestirea împărăției spirituale. Calea slujbei pentru Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor este una singură. Ieșirea din lume. Numai cei ieșiți din groapa păcatului pot ridica pe alții din această groapă. Numai cei izbăviți din apele morții pot salva pe cei ce luptă cu valurile ei. Retragerea din mulțime, din felul ei de a fi, este mijlocul cel mai potrivit de a atrage mulțimea. Prima condiție pentru a atrage lumea la Hristos este să ieși din lume, să ieși din viața ei de păcat, din Duhul ei. Credincioșii care se încred în Dumnezeu și îl iubesc cu toată ființa lor sunt singurii slujitori adevăraței lui Dumnezeu pe pământ, în care el poate să-și pună încrederea. Nu te uita la aprecierile oamenilor. Dacă ești stea, nu-ți pot lua nimic din ceea ce ești pentru că ei te numesc licurici. Prima condiție a lucrătorului pe ogorul Evangheliei este lepădarea de sine și supunerea totală față de voia lui Dumnezeu. Să nu facem risipă de vorbe când vestim adevărul evanghelic. Sămânța nu se doarnă grămadă, ci se îmbrăștie, Numai așa aduce rod. Viața noastră este necurmat un indicator spre împărăția lui Dumnezeu sau spre lume, după felul cum o trăim. Acolo unde este viață, este mișcare, este lumină, este progres. Numai moartea și somnul stau fără lucru. Nu este creștin acela care nu este în focul lucrării lui Dumnezeu, care nu are pe inimă greutatea slujbei sfinte de ridicarea celor căzuți. Reprezentantul luminii nu se ocupă cu treburile întunericului. Lumina prin însăși natura ei este moartea întunericului. O inimă sinceră și curată este mai de preț înaintea lui Dumnezeu decât toate jertfele, decât toate ostenelile și decât toate slujbele pe care le-ar face cineva. Dumnezeu nu are șomeri în lucrarea sa. Totdeauna se găsește de lucru. Lucrarea lui Dumnezeu pe pământ trăiește și propășește prin și care muncesc și se jertfesc. Deprinderea Obiceiul este cheia succesului în lucrarea lui Dumnezeu. Pregătirile în viață nu sunt niciodată o pagubă. În măsura în care suntem ieșiți din păcat, din duhul cetăților, la Domnul Isus, care este în afară de toate acestea, în măsura aceea ne folosește El în lucrarea Lui, în măsura aceea vom ajuta și pe alții să iasă la El. A fi creștin înseamnă a fi un martor al lui Hristos, nu cu vorba, ci cu viața. Sămânța Evangheliei prinde rădăcini în inimile ascultătorilor numai atunci când este semănată de pe muntele Sfințeniei. Dacă unii nu pe Hristos din citirea Bibliei, din citirea altor cărți bune, din ascultarea de predici, atunci tu, urmașulea lui Hristos, făi să înțeleagă din trăirea ta, din ceea ce ești tu în toată umblarea ta. Roadele în viața credinciosului sunt în măsura asemănării lui cu Hristos. Înălțarea Domnului Isus este cu adevărat slujbă divină. Nu oricine este talentat, nu oricine are posibilitatea să se adâncească în știință, dar oricine prin viața sa poate și trebuie să înalțe pe Hristos. Toată înțelepciunea și știința, toate darurile și talentele, nu au valoare decât în măsura înălțării lui Hristos în viață. Înălțarea lui Hristos în ființa ta, iată slujba pe care o cere El. Numai adevărații ai credinței, cei născuți din nou sunt folosiți de Dumnezeu în lucrarea și în lupta credinței. Viața, viața cea nouă în Hristos, e singura putere pentru a vesti adevărul și credința. Fără o trăire sfântă, nu poate fi o slujbă sfântă. Învățător adevărat este cel care își spune învățătura nu numai cu mișcarea limbii, ci cu mișcarea întregii lui ființe, pe calea virtuților dumnezeiești. Numai cel credincios este un învățător bun, care învață totdeauna, care este necurmat un elev silitor. Numai dintr-o stare de cer, de lumină, de sfințenie, poți să slujești drept, pot vorbi și lucra drept. Intenția bună are valoare numai când se întrupează într-o faptă bună. Ideile minunate ale Evangheliei prin putere când sunt întrupate într-o viață și poți cunoaște pe cel născut din Dumnezeu după întruparea Evangheliei în el. Când Hristos este în sângele nostru, atunci e și în lucrarea noastră și tot ce facem poartă chipul și mireasma Lui. Binele adevărat este armonizarea între mele ființe cu gânduri, cu planuri, cu intenții, cu tot ce am, cu voia Lui Dumnezeu. Atunci nu voi greși în slujba Lui. Ca să vorbești convingător despre împărăția cerurilor, trebuie să ai cerul în tine. Ca să vorbești convingător despre pocăință, trebuie să fii pocăit. Pescar de oameni e cu totul altceva decât făcător de prozeliți. Orice creștin adevărat este un pescar de oameni, un trezitor de suflete. Cine nu-i pescar de oameni nu-i creștin, că a fi creștin nu se poate decât într-un singur fel. Nu există repaus în slujba mântuirii. Nici bătrânețe. Suntem purtătorii vieții lui Hristos într-o lume a morții. Orice slujbă care nu duce spre Dumnezeu, duce în mod nemijloci spre diavolul. Numai atunci mă îngrijoresc pentru viața mea când nu port grijă de lucrarea lui Dumnezeu. Roadelele pădării de sine proslăvesc cu adevărat pe Dumnezeu. Numai o inimă bucuroasă poate să lucreze cu Dumnezeu. În slujba lui, Dumnezeu are nevoie numai de oameni cu spatele vieții duhovnicești drept și cu ochii duhovnicești sănătoși. A păstra liniștea și pacea în mijlocul încercărilor și prigonirilor este cea mai plăcută slujbă ce o putem face pentru Dumnezeu. Domnul nu primește lucrul nostru pentru cauza Lui, dacă inima noastră nu-i curată și sfințită. Nimic nu-i mai serios pe pământ ca lucrarea mântuirii. Cine este îmbrăcat în haina luminii poate face slujbă pentru Dumnezeu, căci toată slujba se cuprinde în nimicirea întunericului. Adevărații martorei Domnului Isus sunt aceia care lau pe El în fruntea vieții lor. Convingerea convinge și dragostea trezește dragoste. Ascultarea este jertfa cea mai plăcută Domnului și numai ea este prețul păcii, bucuriei și sfințeniei. Numai o inimă care umblă cu Dumnezeu poate face cu adevărat lucruri bune și numai ea este vrednică de crezare. Cine nu este stăpân pe sine, cine nu este înfrânat, cine nu are sare în el... Nu poate împlini nicio clipă slujba cerului aici pe pământ. A învăța pe altul cele ale lui Dumnezeu trebuie mai întâi o viață din Dumnezeu. Ascultarea este cea din și cea din urmă condiție pentru a rămâne în edenul păcii, bucuriei și sfințeniei lui Dumnezeu. Numai cine are foc în el, Duhul Sfânt, va putea încălzi și pe alții. Să facem din slujba Domnului bucuria noastră, căci numai atunci slujim cu adevărat. Nimic trainic nu se poate face fără râvnă și dragoste. Ca să putem ajuta cu adevărat altora, trebuie să fim noi întâi lumină și putere în toate lucrurile. Ca să putem înfrâna pe alții, trebuie să fim noi mai întâi înfrânați. Ca să putem călăuzi pe alții pe calea sfințeniei, trebuie să mergem noi întâi pe ea. Numai oamenii tari nu se clatină și numai ei pot duce la bun sfârșit orice lucrare. Numai un om sănătos duhovnicește poate lucra cu adevărat lucrarea adevărului. Neascultarea este cădere, ascultarea este înălțare. Primul Adam a căzut prin neascultare, al doilea Adam a fost înălțat prin ascultare. Râvna este încălțămintea credinciosului. Singura slujbă pe care o are de făcut credinciosul este arătarea Domnului Isus în viața de toate zilele. Mărturisirea adevărată este numai aceea care izvorăște din Hristos, din acel Hristos care locuiește în noi și e contopit cu viața noastră practică. Orice facem sau spunem are valoare numai în măsura stării noastre în Hristos. Adevăratul credincios are o singură slujbă pe pământ. Să înalțe mântuirea lui Dumnezeu și pe Dumnezeul mântuirii. Dumnezeu nu trimite oameni firești, nenăscuți din nou în lucrarea Lui. Ar însemna să toarne apă peste focul aprins cu atâta jertfă. Viața creștină normală înseamnă slujire necurmată pe altarul dragostei pentru Dumnezeu și pentru oameni. Dumnezeu lucrează la mântuirea păcătoșilor prin păcătoși mântuiți, cei care nu mai ard în focul păcatului pot ajuta pe cei care încă ard ca să-i scape din văpaie. Dacă ai adus pe cineva la Domnul Iisus Hristos prin care poate primi mântuirea și viața veșnică fericită, ai făcut cea mai mare faptă bună din câte există. Fără o credință vie și fierbinte nu-i cu putință slujbă pentru Dumnezeu pe pământ. Lumea este ca o șură de paie, iar credincioșii Domnului Iisus sunt în ea ca niște cărbuni aprinși. Numai ceea ce este făcut înaintea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu are valoare veșnică și slujește cu adevărat vieții. Nu poți să ajungi cu adevărat slujitor al cuvântului lui Dumnezeu decât atunci când te desparți de tot ce-i străin de cuvânt. Numai în măsura în care îți faci timp pentru Dumnezeu. Numai în măsura aceasta poți fi folositor norodului care te așteaptă afară. Când ești în slujba lui Dumnezeu, nu mai poți face altceva. Nu mai trăiești pentru tine și lucrurile tale, ci numai pentru Dumnezeu care te-a chemat și te-a pus în slujbă. Când este vorba de norod, de nevoile lui, n-ai voie să zăbovești nici chiar în templu. Numai într-o ființă liberă de sine poate să lucreze Dumnezeu. Și numai cine se lasă lucra de Dumnezeu este întrebuințat în lucrarea Evangheliei Mântuirii. Când ești gata de cruce, nu te mai interesează părerea oamenilor. Nici teamă, nici rușinea nu-ți mai sunt o piedică în calea mărturisirii adevărului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te pune într-o slujbă, te îmbracă mai întâi cu smerenia, cu inimă smerită, nu cu haine ponosite ca să înșel pe oameni. Mai cel întors la Dumnezeu va putea ajuta pe alții să se întoarcă la Dumnezeu. Cine se lasă lucrat de Dumnezeu devine un lucrător împreună cu Dumnezeu. Orice jertvă care nu-i trecută prin cruce este jertfă cu cusur, numai crucea curăță jertfele de mirosul firii pământești, făcându-le plăcute lui Dumnezeu. Cine este cu adevărat în via Domnului este atât de ocupat și are atâta de lucru, încât nu-i mai rămâne timp pentru altceva. Te odihnești lucrând și obosești stând. Iată legea casei lui Dumnezeu, legea genențele în lumea păcatului. Adevărul aprinde un om flacăra dorinței nestăvilite de a face binele, iluminează mintea ca să înțeleagă binele și îi dă puterea să-l înfăptuiască în orice timp și în orice loc. Cine este pe drumul credinței se simte răspunzător pentru lucrarea lui Dumnezeu și nu lasă lucrul pe seama altuia. Ceea ce contează este să dorim voia Domnului și să dorim să lucrăm pentru El. Necunoașterea amănuntelor din planul Lui pentru noi nu este o piedică, ci mai degrabă un îndemn să ne lăsăm din ce în ce mai mult călăuziți de Duhul Său. Numai oamenii cu inima frântă pot frânge inima oamenilor. Vrei să fii folosit de Dumnezeu? Predă-te Lui cu adevărat și rămâi statornic în El. Fă tot ce poți, cu tot ce ai. Acolo unde găsești. Pesimistul zice, nu se poate. Optimistul spune, ba, se poate. Cel harnic zice, am făcut. În slujba Evangheliei Domnului Hristos, starea lăuntrică este totul, simțământul din care se naște o lucrare, o califică sau o descalifică. Dumnezeu nu ne cere niciodată ceea ce nu putem face. A lucra de bunăvoie pentru Domnul înseamnă a face toate lucrurile ca și cum El însuși vine în fiecare seară pentru a controla tot ceea ce am făcut în timpul zilei. Cea mai grea zi e aceea în care nimeni nu are nevoie de tine. Nu este important ca să ne meargă bine, ci ca să ne ajungem scopul. Există un singur chin dulce, cel al credinței.